el barri a prons d'escombra tot que estan les primeres canciades sobre el feixugues per tallar darrere vidre enterrat el que que que no era per Som Elízan, l'Ainara i jo, que sóc la Michel. Ens estrenem fent el programa de ràdio matinal. Esperem que us agradi. Ara us passo amb Elízan, que us parlarà del temps que fa avui. Gràcies, Michel, Comença el moment del temps. Avui, quan venia cap a l'escola, he vist que fa bon dia amb un sol esplèndid i sense vent. Abrigueu-vos que fa fresqueta. Ara, ara us passo amb lainara. Bon dia a tots. Aquesta setmana només tenim un sol aniversari a l'escola. Està d'acta de l'afortunat Kilian Díaz, de la classe de P4. Té mateix que un onqui jo, que jo. Quina casualitat. Posem la música. Ah, sí? No sabia lo del teu cognom. Però bé, continuem amb el programa. Avui és el dia en què ens vacunaran els alumnes de CICER. Molta força, aguanteu i sigueu valents, que les vacunes són pel nostre bé. Estaria bé que recordeu que els alumnes de CICER no estarem a l'escola perquè anem d'excursió a Catalunya Ràdio. No us oblideu que hem quedat demà a les 8.30 al metro de Saint-Garlé. Ara us explicaré el menú del menjador. Avui de primer hi ha paella de carn i de segon truita de patates i carbassó ama amanida de postre fruita del temps. Com a notícies destacades us som saber si ahir vau estar molt despistats que la Rosa, mestra des de fa molt de temps, es va jubilar ahir la trobarem a faltar i esperem que passi a visitar-nos la secció musical està a punt de començar aquesta setmana estem escoltant una cançó amb el nom de Donna Angie d'un dels grups més importants de tota la història de la música del rock de Rolling Stones i recordeu que qui canta els seus mals espanta fins aquí a nostre programa. Desitgeu-nos sort que ara anem corrents a vacunar-nos. Si escoltes Radio Primavera, estaràs de primera.